LUKA cu FƏSİL İsa yerxoya daxil olub oradan keçildi. Orada vergi yığanların rəisi olan Zahqay adlı varlı bir adam var idi. İsanın kim olduğunu görməyə Amma balaca boy olduğuna görə izdihamın arasından onu görə bilmirdi. İsanı görmək üçün iləliyə qaçıb bir füroon ənciri ağacına dırmaşdı. Çünki İsa oradan keçməli idi. İsa o yerə çatdıqda yuxarı baxıb onu gördü də ona dedi, Ey zakkay, tez aşağı düş, bu gün mən sənin evində qalmalıyım. O tez aşağı düşüb İsa'nı sevinçlə qəbul etdi. Bütün xalq bunu gördükdə deyinməyə başladı. <gülüyor> Gedib günahkar bir kişinin qonağı oldu. Zəqqay isə ayağa qalxıb, Rəbbə belə dedi, Ya Rəbb! Əmlakimin yarısını yoxsullara verərəm və kimdən haqsızlıqla bir şey almışamsa, ona dört qat qaytararam. İsa ona dedi, Bu Bugün bu evə xilas gəldi, çünki bu adam da İbrahimin oğludur, çünki bəşər oğlu itmişləri axtarıb xilas etmək üçün gəlmişdir. Onlar bu şeyləri dinləyərkən, İsa bir məsəl çəkdi. Çünki o, Yerüsəlimə yaxınlaşmışdı və onlar elə düşünürdülər ki, Allahın patişahlığı dərhal üzə çıxacaq. İsa belə dedi. Əsilzadələrdən olan bir nəfər patişah təyinə olunub geri dönmək üçün uzaq bir ölkəyə yola düşdü. Getməmişdən əvvəl qullarından on nəfəri çağırdı və onlara on mina pul verib dedi. Mən gələnə dək bunlarla ticarət et. Lakin əhalisi ona nifrət etdi və onun ardınca elçilər göndərib dedi, Bu adamın üzərimizdə patişah olmasını istəmirik. O, patişah təyin olunub qaydanda, pul verdiyi həmin qulları yanına çağırtdırdı və nə qazandıqlarını öyrənmək istədi. Birincisi gəlib dedi, Ağa, sənin bir minan Əmi minada qazandırdı. Ağası ona dedi: "Afərin, yaxşı qulum. Ən kiçik birişdə mənə sadiq olduğun üçün 10 şəhərin idarəsini üzərinə götür." İkincisi gəlib dedi: "Ağa, səlim bir minan 5 minada qazandırdı." Ağası ona da: "Sən də beş şəhərə hakim ol" dedi. Bir başqası gəlib dedi: "Ağa, Budur sənin minan, onu dəsmala büküb saxlayırdım. Çünki səndən qorxurdum, sən qəddar bir adamsan, özün qoymadığını götürürsən və özün əkmədiyini biçirsən. Ağası ona dedi, Ay, pis qul, səni öz ağzından çıxan sözlərlə mühakimə edəcəyəm. Mənim qəddar bir adam olduğumu, özüm qoymadığımı götürdüyümü və özüm əkmədiyimi, biçdiyimi bilirdimmi? Və sonda nə üçün mənim pulumu sərraflara vermədin ki, mən qaydanda onu faizlə geri alım? Sonra ətrafında olanlara dedi, əlindəki minanı ondan alın və on minası olana verin. Ona dedilər, Ayağa, axı artıq onun on minası var. O sözünə belə davam etdi. Sizə deyirəm, Kimin varıdırsa, daha çox veriləcək, kimin yoxudursa, əlində olan da alınacaq. Mənim onların padişahı olmağımı istəməyən düşmənlərimi isə bura gətirin və mənim gözümün qabağında qılıncdan keçirin. İsa bu sözləri deyib qabaqda yeriyərək Yerüsəlimə doğru qaxtı. Zeytundağa adlanan dağın yamacındakı Bətfagi ilə Bətaniyi yaxınlaşarkən, şadirtlərdən ikisini göndərərək, dedi. Qarşınızdakı kəndə gedin, ora girəndə hələ heç kəsin minmədiyi bağlanmış bir sıpa tapacaqsınız, onu açıp bura gətirin. Kim sizdən soruşsa, ne üçün spanı açırsınız, ona bu sıpa Rəbbə lazımdır, deyərsiniz. Göndərlənlər gedib hər şeyin onun dediyi kimi olduğunu gördülər. Onlar sıpanı açanda onun sahibləri onlara dedi, Bu sıpanı nə üçün açırsınız? Onlar cavab verdilər, Bu sıpa Rəbbə lazımdır. Sıpanı İsa'nın yanına gətirdilər və öz paltarlarını sıpanın üstünə sərib, İsa'nı onun delinə mündirdilər. O irəli dərkən, insanlar öz paltarlarını yola döşəyirdi. İsa Zeytun dağının aşağı düşən yamacına yaxın yaşanda çoxlu şahid gördükləri bütün möcüzələr üçün sevinib uca səslənlə Allah'a hamd etməyə başladı. Onlar deyirdi: "Əb-binişmilə gələn padşaha ağış olsun. Göydə sül, ən olsun." İzdihamın arasından bəs o ona dedilər: "Müəllim, şagirdlərinə qadağan Lakin İsa cavabında onlara dedi: "Sizə bunu deyirəm ki, əgər onlar sussa, daşlar belə gələr." İsa Yeruşaləmə yaxınlaşanda ona baxıb şəhər çunağladı. O dedi: "Ah, kaş sən də bu gün sülhə aparan yolu tanıyaydın. Amma bu yol hələli sənin nəzərindən gizlənib. Çünki səni elə günlər gözləyir ki, düşmənlərin səni sədlə əhatə edəcək, mühasiriyyə alacaq və hər yerdən sıxışdıracaqlar. Səni də, qıcağındakı övladlarını da yerlə yeksan edəcəklər. Daşını daş üstə qoymayacaqlar. Çünki Allahın sənə yaxınlaşdığı zamanı anlamadı İsa məbədə girib orada satıcılıq edənləri olmağa başladı. Onlara belə dedi: "Mənim evim dua evi olacaq" deyə yazılıb. Amma siz onu quldur yuvasına çevirmisiniz. İsa hər gün məbəddə təlim öyrədirdi. Başçı kahinlər, ilahiyatçılar və xalqın nüfuzlu adamları onu öldürmək üçün yol axtarırdı. Amma bunu necə edəcəyini bilmirdilər. Çünki bütün xalq onu böyük diqqətlə dinləyirdi.